Vad är det som gör att vissa granar faktiskt bestämmer sig för att bli julgranar och andra bara är fula? Ja, kära du. Detta är ett klassiskt Ernst-citat. Jag har i detta program lekt med tanken att sätta Ernst-citat i en helt annan miljö än vad de var från början. Ja, snälla du, ha överseende med mitt dialektala snedsprång. Men min tolkning av Ernst är gjord av högsta kärlek. Och du förstår säkert poängen i alla fall. Jag heter Katarina Brygman och det här är på den Katarina funderar som idag handlar om Ernst citat utan inredning. Ernst. Ernst. Vår inredningsärnst, denna man som väcker så mycket känslor. Vissa älskar honom, andra hatar honom och jag, jag tycker bara att han är så stort skön. Nu får du hänga med och sätta dig in i mina berättelser. Okej, okay, då kör vi. Tänk dig ärnst med sin fru på förlossningsavdelningen. Kala väggar, skarpt ljus. Frugan kämpar, Sveten läcker, hon andas. Hon tar lusgas. Åh, oh, hon stonkar. Åh, oh, åh, oh, oh, oh. Hon spyr av den för starka lusgasen. Då, äntligen syns gässan på bädelsen och Ernst säger Man känner sig aldrig så rik som när man plockar ut först ugnen. Kan du säga det framför dig? Ja, eller som när Ernst går på nätklubb. Han står där desperat fem i tre klockan. DJ spelar lugna favoriter. Ernst tittar sig desperat omkring och säger såg sig till bartendern. Vad är det som gör att vissa granar faktiskt bestämmer sig för att bli julgranar och andra bara är fula? Tycker ni inte, håller ni med mig, att det passar in ganska bra i det sammanhanget? Ja, han skulle ju sig kunna säga en sak till. Då. Idag ska vi smeka upp ett pök. Oh, nej, förlåt. <laughs> Idag ska vi smeka upp ett kök. Så ska det vara. Men det passar ju bra, vilket som... Ja, just det. Sen hade jag en rolig sak till. Kan ni se när Ernst går på bröllop inbjudan säger klädkod vit. Och där kommer Ernst. Barfota, blå jeans, röd och vit randig stickad tröja. Kan ni se det framför er? De andra har ju såklart vit tyllkjol, långklänning, vit kostym vit flyga hur fräckt som helst. Så när Ernst då blir ifrågasatt. Om han har glömt kläkorden som var vit så utbrister han. Vitt är det bara vitt så länge man själv bestämmer att det är vitt. Ja, du. det. Där är Katarina Brygman vid mikrofonen. Vi ses med nya funderingar om sex veckor. Må bra. Ta hand om dig. Och kom ihåg. Varför går den logiska vägen när det finns så många andra vägar?